Най-малкият опит Беседа от учителя държа на предобщи околотен клас на 24 януари 1934 г. в София Добрата молитва Размишление върху царството Божие Ще прочита шеста глава от Гал... Галитяни Песен Духът Божий Истината трябва да стане ясна на човек. Има едно вътрешно неразбиране. Хората започват добре и после се спъват. Всеки от вас може да говори за въздуха, за светлината, за водата, но това са външни страни на човек. Човек трябва да знае как да използва въздуха, водата и светлината. Това е изкуство. Когато бяхте в училището, защо писахте тези триъгълници? Изкарват някои ученик и го карат да пише триъгълник. Какво искаха да кажат учителите, когато чертайха триъгълник? Триъгълникът е плоскост, заградена между линии. Имате една нива, заградена между нивите на Петко Стоянов и други. АБ е Петко Стоянов, АЦ е Бошко-Бошков, СБ Драган Медникаров. Триъгълникът се взема като емблема на човек. Ние нямаме работа с мъртви линии. Линиите са само като образи. Много хора носят триъгълници, кръстове и прочие. Те все си имат своето специфично значение. Ти можеш да носиш един триъгълник без да имаш качествата на триъгълник. Ако един триъгълник не е направен от силите на твоя ум, на твоето сърце и на твоята воля, този триъгълник не може да ти бъде полезен. Значи за един триъгълник има по три допирни точки. Добре. Но представете си, че теглим една успоредна линия и друга успоредна линия. Представете си такова положение. Какво става с триъгълник? Представете си, че това представлява един дом. Най-първо бащата и неговата другарка са живели много добре. имали са достатъчно деца? 4-5. Те израстват и тогава този триъгълник, това място, което е било благоприятно за бащата и другарката му, става тясно. Започва се спор, понеже хората се увеличават, а земята не се увеличава. Явяват се стеснителни условия. Но представете си да допуснем, че този триъгълник има възможността да се увеличава и да се смалява. Ако той се смалява, смалява, ще дойде до едно място и какво ще стане? Той вече не ще може да се смалява и ще спре смаляването. Същото и при увеличаването. Колкото и да се увеличава, пак ще дойде до едно място и ще спре. Чета бе вестниците за най-високия човек в света. Един турче не е имал 2 метра и 80 сантиметра височина. Той дал във всички вестници обявление, че иска да си намери една другарка. И казва, че всички хора са го избягвали, даже и неговите роднини, понеже сам той на закуска изяждал едно пиле, а пък на обяд едно агне. И казва, каква трябва да бъде другарката му. Тя трябва да знае да готви за един такъв човек. Ако имате раз 2 и 80, какво ще бъде вашето положение? Също, каквото ще бъде вашето положение, ако човек има едно желание анормално? Много пъти известни наши желания са анормални. При дадени условия нашите мисли, чувства, постъпки. Трябва да имат една норма. За пример, често у вас се заражда желание да критикувате. В каквото и общество да се намерят хората, все се критикуват. Двама художници могат да се критикуват двама лекари също, двама свещеника също се критикуват, две домакини, две слугини, двама ученика и т.н. и нататък. Всички се критикуват. Това си има своята подбудителна причина. Не е лошо да критикувате някого, но да знаеш как да го поправиш. За пример, аз съм привеждал онзи пример за онзи млад българин, който намерил най лесния занаят. Занаят? Абаджилък. Като работил една седмица при своя господар, господарът му дал ножици, конци и да работи. Дошъл един бей и го видял доста огледен. Мълчето изважда един топи и започва да му крои бурбучуклия гащи. Това става в къщата да на дето момчето било поканен. Гледа го беят както круи и каза, Както гледам и както скрои не става за бирбочукли гащи, но поне една салтамарка ми скрои. Но това, което момчето скроило и на сънтар, салтамарка не станало. Беят му казва. Поне една тютюнева кисия ми направи. И ако и нея не ми направи, ще те набия. Та, често в новия живот, както кроите, гледам и гащите, и салтамарката погрешно са скроени. Някои казват. Онзи човек не живее по любов. Че онзи, който казва така, той никак не знае какво нещо е любовта. Някой казва. Онзи човек не е щедър. Че и този, който казва така, и той не е щедър. Някой казва. Онзи човек не се носи добре че и този, който казва така, и той не се носи добре. Най-първо, ние имаме отношение към Бога, към онзи, който ни е кредитирал. Ние имаме едно отношение към природата. Какви трябва да бъдат твоите отношения? Не само да кажеш Аз не живея добре. Но в какво именно не живееш добре? да кажеш, че една мисъл е излясла от твоята глава. Тази мисъл или ви освобождава, или ви ограничава? Може, никой да не я знае. Но пак тя ви освобождава или ограничава. Ти можеш да кажеш. Аз мога да мисля каквото искам. Това е все едно да кажеш. Аз мога да взема пари заем. Можеш, но ще дойде време, когато после не ще можеш да вземаш пари на заем. Днес по любов, утре по любов и ще дойде време, ще видиш, че любовта не върви. И ще се намери един дълг. Също така и всяко едно чувство, което се е появило в вас, или ще ви освободи, или ще ви ограничи. Това се отнася и до всяка постъпка. Безразлично дали я виждат хората или не я виждат. Да кажем, че сте недоволни от условията вън. Да кажем, че сте недоволни от къщата си, че е малка. Недоволни сте от вашия добитък, че имате само два вола и едно рало. Недоволни сте от коня си, от дрехите си, от каруцата си. Някои хора има богати, но и те са недоволни. Един цар и той е недоволен. Има други царе с повече земя, по-добре економически и прочие. Някои царе са економически закъсали. Също и някои търговци. Всички вие сте женени. Всички сте женени по любов. И няма никой от вас, който да не се е женил по любов. И няма никой от вас, който да не е плакал за он си, за когато се ушенил. Аз вземам нещата така, както са си. Вие като се ужените, кои са причините, които развалят любовта и развалят хармонията? Да кажем, че жената казва на мъжа си. Ще си береш дрехите сам. И тя му оставя чорапите скъсани, ризата не защита и казва Аз съм свободна. Ти ще се грижи за себе си. Да допуснем, че и мъжът каже на жена си. Ти ще се грижи за себе си. Какво ще стане тогава? Ако трябваше всеки да се грижи само за себе си, тогава защо се жените? Коя беше причината за селжените? Значи имате някаква нужда. Ти казваш: Аз без този не мога да живея. Хубаво. Но защо сега не искаш да му переш ризата? Намерите някой мъж и казвате: Без него не мога да живея. Но след като се ожените, виждате, че има и друг Господ и хвърляте окои на другия. И казвате, Той е по-силен, по-богат, по-здрав. После намерите трети Господ, четвърти Господ и т.н. И край няма тези божества. Така се е родило многобожието. Всякога хората представят по-силните същества като Господ, но те не разбират под Господ Бог на някой силен човек, който може да им помага. Това е едновременно атавизъм в нашия живот. Вие не можете да се освободите от робството, което имате. Малко сестри и братя съм срещал, които са свободни. Някой казва. Аз станах светец. Тези негови думи показват, че за това има нещо лошо. Или някой станал много богат. За това има нещо лошо. Бащата казва за сина си. Той е тръгнал по един крив път. Че едно време бащата и той беше тръгнал по момите. Или майката казва на дъщеря си, че е тръгнала по момците? Че и самата тя по-рано не вървеше ли по момците? Невъзможно е синът или дъщерята да тръгнат по един път, по който бащата и майката не са тръгнали и не са вървяли? Бащата е да каже на сина си. Едно време аз вървях само подир една мума, а пък ти всичките си взел на око и никой на тебе не може да разчита. Синът дал обещание на една мума, че ще се ожени за нея. Дал същото обещание и на друга мума и тъй нататък. А според сегашните закони, за 10 муми не може да се жени, защото иначе ще отиде в дрънголника. Американското правителство преследва мормоните, че имат своего рода учение. От тях историята е установила многоженството. Това е едината виза. В природата многоженството и многомъжеството не съществуват по принцип. Многоженството се е явило при известни условия. Също така и многомъжеството. Но те са дошли отпосле. Бог изисква да имате едно такова отношение един към друг, какво, каквото Той има към вас. В един дом бащата би желал да имат всички такова отношение един към друг, както Той има към тях. Един син в думат трябва да постъпва така, както постъпва бащата и една дъщеря трябва да постъпва така, както постъпва майката. Вие трябва да развивате дарбите в себе си. По някой път вие вървите по обратния път. Вашият триъгълник се смалява. То и в смаляването има добра страна и в увеличението, но... При известни условия. Материално или физически може да се смалява триъгълникът ви. Вашия триъгълник може да се смалява в материално отношение или в духовно, или в умствено, или пък може да се отдалечава в едно от тези отношения. Колко години вие следвате по този път? И майките, и бащите ви са следвали в този религиозен път. Но баща ви получил ли едно писмо от невидимия свят през живота си? Пощата донесла ли вие едно писмо от невидимия свят? Помнете едно нещо. Не може Господ да ви говори и да оставате същия човек. Ако Господ ви е говорил и вие останете същия, това е само едно отражение. Някой е взел ролята на Господ и е говорил. Но не може Господ да ви говори и вие да останете същия. Ако веднъж ви е проговорил Господ на ума ви, на сърцето ви, във вас ще стане цял един преврат, но невременно. И сега стават преврати, но изчезват. Вие имате едно одушевление, готов сте да направите нещо хубаво, но след 4-5 години казвате. Тази идея е детинска. Например, у някого се зароди желанието «Искам да слуша на Бог» или «Искам да пея». За да пееш най-първо трябва да имаш хубав глас и трябва да намериш хора, на които да пееш. Ти искаш да служиш на Бога, ти трябва да имаш най-доброто сърце. Трябва да имаш любов в душата си. Щом дойде любовта, тя ще те научи как да служиш. Вие казвате. Така и така ще направя. Но я го направете. Това върху, което ще ви похваля, то е следното. Вие все пак вярвате, че някой път ще станете такива. Един 20 години предсказвал и нито едно нещо не се е сбъднало от неговите предсказания. И той пак вярвал, че един ден ще може да предскаже нещо, което да стане. Първото нещо е. Човек трябва да има любов. Каква любов? Представете си, че имате един човек с чупен крак. Вие казвате. Любов трябва да покажа в случая. Този човек ти казва така. Гледай и да не повредиш крака ми изчупения, да не го путнеш. Но представете си, че този човек трябва да го носите някъде. Трябва да го карате сталига във вашия кабриолет. Как трябва да го карате? Трябва да го карате така, че да не го друсате. Божествената любов има една магическа сила. Който има божествената любов, той като иде при човека с чупения крак и макне само така с ръка и он си ще стане. И двамата ще ходят по земята. А пък сега ти ще го носиш и ще се грижиш за него, но... Не можеш да го излекуваш. Това показва, че любовта ти е несъвършена. Ти няма да заблуждаваш, че в бъдеще той ще оздравее. Това е друг въпрос. Трябва да знаеш, че в дадения момент не можеш да направиш това, което трябва. Не разчитайте на това, което хората ще направят. Не трябва да остане мисълта... Ние не сме добри хора. Вие сте много трудолюбиви, само че при известни условия сте мързеливи. У вас има един аристократически мързел. Вие казвате. Не съответства на моето достоинство да направя това и това. Но в друго отношение сте много трудолюбиви. Че по-трудолюбиво същество от дявола няма. Доколкото аз зная, най-трудолюбивото същество в света е дяволът. От сутринто вечер той тича по работа. Той е образец на дейност. Я го вижте, онзи епаш, Онзи религиозният човек, върви така посърнал малко, а пък апашът, на където върви, гледа с отворени очи. Не можеш да го излъжеш. Ако говориш на религиозния, като му кажеш нещо, ще ти повярва. Трябва да се освободите от вашето минало. Вие сте недоволни от окръжаващата среда. Ти казваш. Отгде даде Господ тази съседка? Но и твоята съседка същото казва за тебе. Вие един от друг се оплаквате. Тогава кой е на правата страна? Когато двама души се оплакват един от друг, кой е на правата страна? И двамата са на правата страна. Щом и двамата са прави, то тези хора, които може да са недоволни един от друг, ще ги отдалечите един от друг. Три трябва да се увеличат. Единят ще преместите на 20 км или на 100 км разстояние на другия край на земята. Някой казва: Аз не искам да го виждам. Какво подразбира той под тази дума? Има неща във вас, които са неприятни. Например, ако ви дадат пелин, неприятно вие няма да го приемете. Но опак е, ябълката ще приемете. Този, когато не искате да видите, вие виждате в него нещо отвратително. Но и той се отвръщава от вас по същата причина. Онзи дефект, който е във вас, вие не го виждате в себе си и онзи не вижда дефекта в себе си, който има. Една певица трябва да има глас. Ако няма глас, ще я подиграват. Щом нямаш глас, по твоя дреж ще кажат много лоши работи. За онази певица, която има глас, ще кажат Даровита е тя. Много добър глас има пее, много хубаво. Един човек, който има хубав глас, може да поправи своята лошивина. Има добри хора, които са лоши по проява, външно. Пророците са били добри хора, но те са изобличавали другите. Те са казвали, това, което правиш, не е хубаво. Но и пророците не са разбирали работите. Всички пророци били бедни хора и отивали да изобличават богатите хора и следствие на това са си създали неприятности и тогава ще се натъпнеш на големи мъчноти. В бъдеще ще има богати пророци. Богатия пророк, като дойде, ще види, че някой е недоволен, че му изял парите. Той ще му даде парите и ще каже да нямаш вече с него вземане даване. Аз бих желал вие да бъдете от богатите пророци. До сега сте били все от бедните пророци. Давали сте някои опътвания, но нямало е кой да ги приложи. Вие ще се намерите в положението на онзи съдия, който казал Иван Драганов, ти си имал да даваш на Петко Стоянов. Иван Драганов казал Това е моя работа. Съдията му каза, той си иска парите. Иван Траганов му каза, това е негова работа. Но съдията му каза, но знаеш ли, че аз мог да те осъдя? Това е твоя работа. И когато имаш да даваш, и когато имаш да вземаш, и когато искаш да съдиш, и в трите посоки трябва да бъдеш справедлив. Сега ние представляваме духовния свят вън от нас. Този свят функционира вътре в вас. Той действа в вас. Да допуснем, че вие имате една сестра, която не обичате. За вас това е една задача – да намерите причината, защо не можете да я обичате. Три причини може да има за това. Или, че има да й давате нещо и не ей го давате, или че имате да вземате нещо от нея и тя не иска да ви го даде, или тя е като съдия и говори по ваш адрес несправедливи работи. Вие питате, тази работа може ли да се поправи? Ако имате да вземате, споразумейте се. Ако имаш да даваш 100 лева, например, но не можеш да ги дадеш, то поне дай част от тя. Ако тя говори нещо лошо по ваш адрес, иди при нея и го кажи. Кажи и така. Ти си моя съдия. В какво се недоволно от мен? Аз ще се поправим. Ако един човек не може да ви обича, какво трябва да правите вие? Тогава вие трябва да го обичате, но ако и вие не можете да го обичате, тогава какво трябва да правите? Какво е третото положение, което остава? Доведете едно, трето лице, аз ще ви дам едно обяснение. Представете си, че имате един човек, не ви обича. И това е по единствената причина, че вие сте взели неговото шише с вода и сте я изпили. Много малка причина. Иди и му напълни шишето с вода. Напълни му голямо шише с вода и му се извини. Всеки, който пие чуждо шише с вода, той не прави добре. По-добре 10 км да пътуваш до някой избор, отколкото да изпиеш вода от чуждо шише. Няма нито един човек, който да е пил от чуждо шише и да е прокопсал. Като пиеш от бозата на един бозаджия или от салепа му, ти ще платиш. И ако нямаш да платиш, човека ще ти каже. Като нямаш пари, защо пиеш? Има нещо, с което вие можете да подобрите вашия живот. Някой път седите и казвате. Няма никакъв прогрес, ние вече сме се спрели. Защо? Всеки очаква от другите да му донесат нещо. Някой седи и не работи и чака някоя добра сестра или някой добър брат заради любовта на Господа да му донесат ядене или пиене. Това са вече инвалиди. Някоя майка кърми детето си известно време, но после вече не го кърми. Спрете се сега върху следното положение. Вие не спирате върху голямото богатство, което Бог е вложил в вас. Не се спирате и върху онази голяма сила и добродетел, която Бог е вложил в вас и очаквате нещо, което е второстепенно. За да оцените доброто на който и да е човек, най-първо трябва да оцените доброто, което Бог ви е дал. Ако главата ви боли, ако нервната ви система е развалена, също и стомака, то като отидете на гости, каквото и да ви изготвят, все ще бъдете недоволни. Сега всинца ви трябва следното. Вложете дарбите, които имате, божественото, което имате и започнете да го развивате. Някой казва... Аз прогресирам ли? В три неща човек може да прогресира. Може да прогресира в любовта, да прогресира в мъдростта, в знанието. Може да прогресира в свободата, в истината. При прогресирането в любовта трябва да се увеличава твоята топлина. При прогресирането в силата трябва да се увеличава твоята светлина и при прогресирането в свободата и истината трябва да имаш простор, който нищо не трябва да го ограничава. Да правиш това, което Бог иска, да правиш това, което всички искат, като направиш нещо, то да е за доброто на всички хора. Любовта е добра, за всички. Няма същество към което като изпратиш любов да не почувства ефекта на тази любов. Също така като изпратиш към някого една добра мисъл, той ще я почувства. Също така и всяка добра постъпка, която направиш, ще подейства. Всяка любов, която изпратиш, всяка добра мисъл и всяка добра постъпка идат от бог. Ако за Божествената любов хлопа на твоите врати и не отвориш, ако за Божествената мъдрост хлопа на твоите врати и ако за Божествената истина, която хлопа на твоите врати, не отвориш, тогава какъв прогрес можеш да имаш? Практически това, което трябва да стане във вас е следното. Никакъв резултат не може да се постигне, докато се критикуват хората. Каквото и да правите безразборно, никакъв резултат не може да се постигне. Ако любовта хлопа на вашето сърце, правете това, което любовта иска от вас, без да мислите за никакви последствия, щом любовта е божествена. Ако една мисъл хлопа на вашето сърце и е от Бога, дайте и ход и не мислете за последствията. Всяка божествена мисъл я посявайте. Ако тя не е божествена, тя ще прилича на един скъпоценен камък. Трябва и кутия, защото иначе може да ви го задигнат. А пък божественото има това свойство, че то Никога не се губи. Нещата трябва да ги разглеждате обективно. Вие дадете на един човек чаша вода и казвате, толкова Господ ни е дал. Това е човешко. При божественото ти можеш да заведеш онзи, когато обичаш при извора. Когато заведеш един човек в градината, ако той си донесе кошницата и я напълни, той не е разбрал божественото. Ако е разбрал божественото, той ще си вземе една-две ябълки и ще ги изеде. Събраното на едно място богатство, хората го крадат, а пък посятото никой не може да го отградне. Една река, която тече, може ли да я откраднат? Не. Могат да я отбият, но една вода затворена в бутилка, могат да я откраднат. Малкото може да се открадне, но многото не. Кон могат да откраднат, но земята могат ли? Кой би откраднал земята, кажете ми? Та вярвайте в едно нещо, което не може да се краде. Любовта не може да се краде, мъдростта не може да се краде и истината не може да се краде. Вие имате за Бога едно невярно понятие. Искате като се помолите на Бога да ви послуша. В един дом децата служат баща си и майка си, но когато оперничевите деца поискат нещо от баща си и от майка си, последните казват Нека почакат. А щом послушния син поиска нещо от баща си, той казва Да му се даде веднага. Бащата не прави на две думата на послушния си син. А пък когато непослушния син поиска нещо, бащата и майката казват. Ще си помислим. Ако Бог не ви слуша, какво показва това? Не сте от послушните синове. Нищо повече. Ти казваш. Не ме слуша Господа. Тогава поправи себе си. Има нещо в твоя характер, в твоя живот, което на Бог не е угодно. Поправи се. Ти казваш. Ама аз съм се трудил. С такова трудене не става работата. Вие нали сте имали баща и майка? Как сте им огаждали? Ако има един цигулар вещ, който хубаво свири, какво трябва да правите, за да му угодите? Да свирите като Него. И ако не свириш добре, не си му угодил. Че ти, ако не можеш да любиш както Бог люби, ако не можеш да мислиш както Бог мисли и ако не можеш да обичаш истината, както Бог я обича, тогава за какво ще те обича Господ? Ти казваш, не мога това. Значи да ядеш можеш, а да работиш не можеш. Това, което трябва да направим е много малко. Какво ни струва да прекарам една добра мисъл? Преди години при мен дойде един да му преподавам музика. Той търси лесния път. Иска да стане цигулар и добър певец, но по лесния път. Аз му казах. За мене при свиренето няма лесен път. Това е най трудният път. На едно такова малко пространство, на една дървена ръчка, ти трябва да туриш такова голямо изкуство, че да очудиш хората. И при пеенето... Трябва да знаеш как да работи с една малка ципица в гърлото си в ларинкса. Вие на младини, ли нали сте пели и сте гледали през прозореца дали ви слуша някой? Значи на любовта сте пяли. И после, като се оженят хората, не пеят. Щом се оженят хората, не пеят. Аз ги считам за паднали ангели преди да се оженят са ангели, а като се оженят са патнали ангели. Ако вие знаехте да пеете хубаво, вие щяхте да уредите всичките си работи. Ако вие знаехте да пеете, тенширата ви сама щеше да отиде на огнището и яденето ви само щеше да се сготви. Аз ще пея и стомната сама ще се напълни. А пък ние всичко трябва да правим сега, сами. Там е силата на пеенето. Аз да ви приведа една дума. Например, при един директор отива една певица. Той казва, нямам време. Тя седи и му запява една песен. Иска той или не иска, тя пее. Тя запява само една ария, и директорът ти казва, че е готов на всички услуги да й помогне, а по-рано не бил разположен. Сега и казва: Готов съм, на вашите услуги съм. Като се намериш пред един банков чиновник, запей му една ария. Ама, за да му запееш, трябва да имаш любов. Ако ти при най-лошите условия не можеш да приложиш Божията любов, тогава какво? Ще дойде дяволът. Запей му. Щом му запееш, той няма да те изкушава. Ти запей на директора. Но какво ще помисли той за мене? Ако не му пееш той ще помисли лошо за тебе. Но ако му запееш, той ще помисли добро за тебе и ще каже, че си много даровит. Сега в синца, вие сидите и сте кандидати за небето. Като отивате на небето, трябва най-първо да сте отлични певци, да пеете както ангелите пеят. После, трябва да бъдете много добри мислители, както ангелите мислят. И трябва да бъдете така чисти и да обичате истината, както ангелите я обичат. Сега, де ви е вярата? Вас всеки може да съблазни. Ако вземе една сестра 100 лева на заем, и накито не се, вие ще се съблъзните. Да допуснем, че дойде тази сестра и вземе 100 лева, не ги връща. Вие да не се обезверите. Тогава кой трябва да бъде по-силен? Който дава или който взема? Кой е винаги по-силен? Който дава е винаги по-силен от онзи, който взема. Щом във вас се зароди желание, аз не се поставям в изкушение. Следователно, когато правите добро някому, вие не очаквайте нищо от него. Добрите и лошите хора са изпит за вас. Бог ви изпитва чрез тях. Бог ви изпитва чрез тези хора, които не ви обичат. Той ви изпитва дали ще отговорите на тяхната любов с любов. Бог ви изпитва дали ще отговорите с правилото око за око и зъб за зъб. Да кажем, че един човек не ви обича и ти не го обичаш. Тогава и двамата сте много назад. Когато обичаш някого, няма да казваш, че го обичаш. Този въпрос ще го решаваш между себе си и Бога и след като го опита Бог и види, че изпълняваш закона, тога този човек, който не те обича, ще те обикне. И ако у нези, които са те мразили най-много, ще те обичат, а у нези, които са те обичали много и не сте ги обичали много, ще ви мразят. Това учение е лично то няма обществено приложение. Божественото учение има лично приложение. Аз мога да го прилагам за себе си. Моята любов аз мога да я приложа към всички хора. По-механически не може да им кажа, че трябва да обича. Аз мога да обичам всички хора. Никой не може да ми препятства в това. Но ако река да разправям за любовта си на хората, то веднага ще се яви противоречие. Ако някой има дъщеря и аз кажа, че обичам, или ако някой има жена и аз му кажа, че обичам красивата му жена, тогава ще ми кажат, кой ти дава право? Ти няма какво да разправиш за Божественото. При божествената любов ти само даваш, ти не вземаш нищо. Какво престъпление има в това? Престъплението иде вече при закона на вземането, в проявяването на любовта, когато ти очакваш да вземеш нещо. И всичките недоразумения са в това, че вие искате да вземете нещо. По този път, по който вървите, трябва да се измените вече. Да останете за дълго време гасеница не може. Вие сте достигнали до крайния предел. Не можете да се освободите от противоположните чувства, да мразите. Откълта не може да се освободиш, докато няма вече вода. Но като имаш вода, може вече да се освободиш. При любовта всички недъзи ще бъдат у вас. С любовта всички недъзи у вас ще се махнат. Божията любов премаква всичките недъзи у нас. Ти може да се моли с цял ден и няма да има резултат, ако нямате любов. Сега допуснете, че аз ви разправям и вие казвате. Разбрахме. Ями попейте, но така че всички или да се зарадват, или да заплачат. А пък ти като запееш още от началото, другите ще кажат Тази сестра не е научила още изкуството да пее. Толкова години говорим за любовта. Кой е основният тон на любовта? Няма да ви го кажа. Толкова години все за любовта говорим. Коя е първата буква, с която любовта започва? У разните народи любовта започва различно. Кои са признаците на онзи човек, който гледа? Той не се спъва. Човек, който гледа, не се спъва. Човек, който не довижда, не може да чете добре. Сега му вашето остане една мисъл. Толкова години ние вървим в този път и какво сме достигнали. Може да вървите, но без любов нищо не се постига. Може да сте ходили на нивата си сто пъти, но ако нищо не сте посяли на нивата си, няма значение. При всяко отиване на нивата трябва да посееш нещо. При Бога вие сте отивали много пъти, но нищо не сте посяли и каквото сте вземали от Бога, вие сте го продали на другите. Често съм привеждал този пример, че вие постъпвате по същия начин. Един богат човек искал да помогне на едно бедно семейство. Той тури в едно гърне злато и отгоре малко брашно и занесъл гърнето на бедното семейство. Мъжът казал на жена си, извади брашното и направи нещо. Жената казала, много малко е брашното да го продадем. И тя го продала за няколко лева. С това тя продала и всичкото богатство. Та и вие продавате божественото гарне, за да спечелите нещо. А богатството е било вътре в гърнето, но отде да знаеш. Сега тук всички сте професори по естествени науки. Някой казва: Еди, коя си сестра е малко залисана, дрехите й се влачат, шапката й малко не е на място. Младите братия мислят за старите, че малко са извеяни, некултурни, а. Старите братия мислят, че младите са зелени. Това са обикновени работи за света. Да тичаш по мумите, или по момците не е лоша работа, но да знаеш как да тичаш. Ако вие не можете да направите най-малката жертва за Бога, да покажете, че го обичате, тогава не знам в какво седи вашата любов. И тази жертва не трябва да има никакви външни подбудителни причини. Тя трябва да проистича от самите вас. Какви ще бъдат резултатите, не му мислете. Не съжалявай за една постъпка. И никога не дръж никой отговорен, ако опитът излезе на поучлив. Никога не обвинявай. Това е... Така. Вие очаквате да дойде любовта в пълнота. Тя ще дойде. Всеки да е доволен от любовта, която има сега. Като дойде любовта, всички можете да живеете добре, да живеете в хармония и няма да има сиромашия, няма да има закони. Ще има закон на любовта, на силата, на истината. Законът на истината казва Не ограничавай човек. Законът на светлината казва Не отнемай светлината на човек. И законът на любовта казва Не отнемай топлината на човек. Направете най-малки опит. По отношение на Бога да се примирите с това, което Бог ви е дал. Не да се примирите, но да видите добрата страна на сегашния си живот. Да видите защо Бог ви е поставил в това положение, в което сега се намирате. Мъжът не разбира, защо е мъж и жената не разбира, защо е жена. И децата не разбират защо са деца. Младата мума не разбира, защо е мума. Младата мама или момъкът търсят своето щастие. И намират своето нещастие. Всеки, който търси своето щастие, ще намери своето нещастие. Вярвайте, че вие сте щастливи. Младия да си остане винаги млад и стария човек да си остане винаги стар. Силният да си остане завинаги силен, той да не търси силата си отвън. Това е истинското разбиране на онзи дълбокия живот. Иначе няма никакво разрешение на въпроса. Вие никога не можете да заставите едно същество да ви обича. И ако ви обича това същество, то ще има известни причини. И ако се премахнат тия причини, то ще престане неговата любов. А пък Божията любов не престава. Бог дава преизобилно и Той не очаква нищо от света. Единственото нещо, което Той иска от хората е, е да живеят добре. Тъй, че този живот да бъде добър за самите тях. Вие сега искате с вашата мисъл Бог да мисли другояче, като че ли Бог не е милостив с вас и не ви помага, че Той ви е помагал повече отколкото си мислите. И остава само единственото нещо – да разработите това, което Той е вложил в вас. Сега остава за една цяла седмица да помислите малко върху следното. Какво можете да направите чрез Божията любов? Все е хубаво човек да има една веж. Вие имате най-голямото наследство. По-голямо наследство от това нямате. И ако не можете да се ползвате от това наследство, което имате, причината е във вас. Сега ви говоря върху една истина, която съм проверил. Аз съм разклещал вашия живот. Вие се намирате в един задръстен път. Този път е без безисходен. Този път, по който вървите, никой до сега не е могъл да го премине, но е трябвало да се върне назад. Вие сте на едно място, откъдето по-нататък не можете да минете каквото и да правите. И за това казвам. Трябва да станете носители на Божията любов, през вас да мине Божията любов, да Бог да говори чрез вас така, както Бог говори чрез слънцето, чрез изворите, чрез вестите. така както Бог говори чрез природата. Така, трябва да говори чрез вас. По същия начин трябва да говори и да не искате да постъпвате така, както дяволът постъпва. Защото, когато Бог направил прижървата, дрянът цъфнал най-рано. Дяволът си направил колипка при дряна и казал, «Този дрян е мой!» Но дрянът озрял най-късно. Не тургай колипката при някое дърво. Всичко, каквото цъфти, то е за вас. Специфично, никъде не турга и своята голипка Сега имаш любов само към един човек. Утре той ще умре. Какво ще правиш тогава? Ако пък имаш любов към Бога, то един като умре, 10 души ще дойдат на неговото място. 10 души като умрат, 100 души ще дойдат на мястото му. Ако една дрека се износи, Десет дрехи ще дойдат на мястото ви. Ако някой убере вашите градини с плодове, какво е от това? Но така може да разсъждава само един, който има любов. Но он си, който има човешката любов, ще каже «Как така да ми уберят градината?» И ще трепери сърцето му. Но казвам ако имате божествената любов, никой няма да може да обере градината ви. И вие всякога ще бъдете умни, здрави, силни. Писанието казва, преди да поискате, Бог ще се погрижи за вашите нужди. Понеже това е закон за него. Той е богат. Той вижда нуждите на всички същества и той е помислил за всяко същество много по-рано. И когато един пожелая нещо, той е вече готов. Да използвайте благата, които Бог ви е дал и не ходете да търсите триците, които хората имат. Аз трици нямам. Казват, че е имало витамини в триците. Никакви витамини няма в триците. Това е една лъжа. Вас могат да ви Минало е времето на сълъкването. Житото трябва да е посято в самия теб. Те трябва през цялото време да си чел молитви и да си го огражда и тогава ще има витамини в него. Но щом са ходили чужди хора да го берат и да псуват известни ценни животворни силищи липсват в житото? Направете малък опит. Вие казвате, православната църква това казва, Евангелистската църква това казва. Всички църкви си приличат. Единственото нещо, по което трябва да се отличавате е, че не трябва да приличате на запушени шишета. После вие казвате, ние, нашите братя, всеки човек за мен е брат, който изпълнява волята Божия. За мен е всяка и сестра, в която има свещен трепет и божествена любов. Божествена мъдрост. Божествена истина. Казано е. Бог не е Бог на мъртвите, но на живите. Какво ще обичам мъртвите? Можем да обичаме само живите. А във всички са живи, у които Бог живее. Най-големите скърби и страдания при Божествената любов, мъдрост и истина, скърбите са едно благо за Него. Те не са ограничения. Та сега при това, което чухте, три неща пазете. Първото нещо. Дайте място на у нас и любов, която ще премахне всички противоречия от вашите души. И не съв но още сега, докато ме слушате. Ако остане след година, след две, не може да има никакъв прогрес и никаква еволюция. Вие можете да се залъквате, но всеки един от вас ще прогледне. Когато Христос проповядваше на слепия човек и го излекува, слепия казва, че вижда хората като дървета и после казва, че ги вижда вече ясно. Сега слепия трябва да погледне, остане ли за бъдеще, то въпросът е вече висящ. Като ходя изгрева, гледам тук там пърченца от чешете и прочи. Дръжте чистота. Тук не е място за себе си. Всеки, всеки иска да уреди работите си, и то само своите работи. Ако не уредите божиите работи във вас, то от вашите лични работи нищо няма да се уреди. И вие, както сте дошли, така и ще си заминете. А пък ако бъдете доволни, тогава ще имате Преизобилно и всичко друго ще се ореди добре. Сега не искам да остане във вас един страх. Вие казвате, какво ще стане с нас? Ако нямате Божията любов, зло ще се случи с вас. Ако дадем ход на Божията любов, много добре ще се случи с нас. Отворете сърцата си за Бога и имайте вяра. Вие търсите откъде Господ ще се яви. Се от някъде ще се яви. Слънцето изгрява от някъде и това слънце, което изгрява от някъде, сте ще занесе. Откъдето и да изгрява, Господ трябва да е един. Нека има единство във вашите души. Щом имате божествената любов, тя разширява и разрешава всички въпроси. Това, което не разрешава всички въпроси, това не е божествено, а човешко. Като дойде божественото, то ще разреши въпросите и постепенно с времето ще покаже, че това, което поддържате, е вярно. А и всичките ви работи ще се оправят. Ако сте лекар, домакин, професор, замеделец и проци, ако имате божественото, ще ви върви. А ако нямате божественото, работите ще стават по обратен път. Сега това са диагнози, по които можете да познавате. Някой казва. Какво трябва да правим? Когато правиш опита, трябва да си сам. Знаеш какво означава самотията? Един професор, когато прави опити, той е сам в своята лаборатория. Опитите тогава излизат най-сполучливи. Щом имат други да го залъгват, всичките опити излизат несполучливи. Когато правите опитите, да бъдете сами. Света самотия няма, защото навсякъде Бог прониква. Там, където мислите, че никой няма, там е Бог и ви наблюдава. Когато мислите, че сте сам, Той е там. А гдето е Той, всичко успява. Там, където мислите, че никой няма, там е най-сполучливото място за вас. А гдето мислите, че всички, които са там, там ще ви дойдат всичките страдания. Когато останете сам, ще дойде вашето щастие. Много сестри се оплакват от голямата самотия, която имат. И като са останали самотни, търсят някой. Търсете този, който може да ви помогне. И след като ви помогне, той ще изпрати унеси, които са ви потребни. Само Бог знае, кои са потребни за вас. И ако го намерите, работите ви ще вървят добре. Вие може да мислите как ще намерите Божията любов. Не се смущавайте от това. Представете си, че аз ви дам един чек, и ви казвам да го изтеглите от банката. Проверете нещата. След като изгрее слънцето, аз трябва да да неговата светлина. Защо изгрява слънцето? От колко хиляди години изгрява и колко хиляди години ще залязва, това е друг въпрос, но сега изгрява. Това е важното. Страхът да излезне навън, да имате Божието благоволение, когато се молите Бог да ви послуша и да имате една опитност. Аз отивам при някого, който не ми е казал, че ме обича, но му давам пълна чаша с вода, а пък друг ми разправя за любов, но нищо не прави за мен. Бог е направил много за вас, а пък вие нищо не сте направили за Него. Опасността сега е там. В любовта има голяма опасност, понеже когато Бог прояви любовта си и ние не я проявим, тогава в това един най-голямата опасност и най-големите нещастия. Непременно ще пукнете цевите и ще стане цяла една каша. Всичко нещо е любов. Пазете сърцето си чисто, както Бог ви го е дал. Пазете ума си светла, както Бог ви го е дал. Защо дотуря себе си всичките желания, с които можеш да се разправиш, с онзи да се разправиш и прочи. Сега, като отидете да направите нещо, искам да имате въодушевление. Отче наш Беседа от учителя държана пред общи околотен клас на 24 януаря 1934 година в София